يا من إليه المشتكى مشتكا عدد دليل قد بكى قد بكى يا من إليه بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نعوذ برضاك من سختك وبمعفاتك من عقوبتك وبك منك لا نحسي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك ونسلي ونسلم على رسول الله na nbi na muhammadu wa alihi wa sahbihi ajma'in asatim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum imaio poslanika ali wassalam obicaj na namazu na sejdti na kraju svog noćnog namaza proučiti dovu allahumma inna na'udzu biridzak min sakhatik gospodaru Allahu, utičem ti se tvojim zadovoljstvom od tvoje srđbe. I utičem se tvojim oprostom od tvoje kazne. I utičem se tebi od tebe. Zato što ne možeš od Allaha pobjeći nigdje osim Allahu.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 sve vjersko, sve sa čime se mogao ponositi stanovnik Mekke u Mekke. To je desilo se nekoliko mjeseci prije nego što će se roditi Allahov poslanik Muhammed alaihissalatu wasalam. Zatim, poslanik alaihissalatu wasalam rađa se, odrasta kao jetim. Zatim, Allahov poslanik alaihissalatu wasalam ima svoje omladinsko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 Iako je bio u tim krugojima koji su bili velikani, nije imao privilegiju naučiti da čita. Imao je druge privilegije, ali ne i privilegiju obrazovanja onako kakvog su mogli steći oni koji su bili u njegovom narodu i imali tu privilegiju. Poslaniko, ali isovala to se vam, dolazi melek i kaže čitaj i normalna je stvar da, kad ne zna čitati odgovori ne znam čitam. Šta bi drugo mogao reći? Zatim je objavljeno njemu pet ajeta preko tog meleka. Ekra bismi rabi kelevi halek uči u ime gospodara koji stvara. Rekao mu je uzvišeni Allah, čitaj. I nije mu rekao šta da čita. Jel tako? Šta treba čitati?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 ta omladina koja treba da ima te osobine. Svako od nas, kada nešto vidi da vrijedi, onda krene putem dostizanja toga što vrijedi. Svaki čovjek. To se na prvom mjestu odražava kod male djece. Mala djeca, kada vide da odrasli,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 na tim temeljima. I zato govorimo o ovim početcima. Naime, vi znate da je poslanik, wasalam, kada mu je došla objava, Prenio ono što mu se desilo u pećini hira svojoj ženi, Hatidži radijallahu anha, i onda se Hatidža radijallahu anha, nakon što je čula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 Oni nisu znali ko su sve učenjaci, osim Veraku ibn Neufela, Amidžića, Adiđa radijalavana, koji je bio stari čovjek, koji je prihvatio vjeru Ehlu Kitabija i zamislio ovo, stari čovjek sjedi načitan i naučen. Njega se pita za savjet, nisu otišli pitati za savjet nekoga drugoga. Veraka ibn Neufel imao jednu osobinu koja će biti ključna za učvršivanje poslanika Ali Isolatu Sram na istini, ali Boga mi za njega lično, a to jeste da je rekao poslaniku Ali Isolatu Sram nakon što su mi spričali šta se desilo. To je Džibril koji je dolazio mu sao Ali Isala. Došao je sa objavom. Dakle, povjerovao je. I potom je Veraka bila prvi musliman,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 I oni koji su povjerovali, povjerovali su. Najviše oni koji su povjerovali poslaniko, ali su i sa ratu Veseran, jesu bili upravo omladinci. Uzvišeni Allah je učinio da omladina više prihvati istinu nego drugi, iako je omladina povodljiva za neistinu i za strastima više nego drugi. Pa ćeš da je kada je došla objava poslaniku Aleisa Vatreserat. Prihvatili su o mladinci njegovu objavu. Prihvatili su to što je došlo preko njega. E, ti možeš kazati što je mjerdilo da je neko prihvatio istinu od poslanika da je to istina ili od nekog drugog da je to istina. Svi koji pozivaju pozivaju najviše o omladince. Oni koji podučavaju najviše podučavaju omladince. Zato što znaju da će raditi ono što im čemaju podučavaju ili da će ono čim im podučavaju oni naslijediti od njih. Ljudi najviše slijede strasti. Međutim ova istina sa kojom je došao poslanik Aleeh salatu ve salam ne da da se slijedi strasti tek tako, nego sputala slijedjenje strasti. To jest, ograničava ih na ono što je dozvoljeno. Dobro kažeš sada, i budisti sputavaju strasti. U ih nema nikako strasti. Ako hoće biti dobar budista, moraš se kloniti svojih strasti totalno. I jela, i pića, i spolnog odnosa, i svega što se računa kao strast. Pa ćeš vidjeti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 po hijjri, kada mu je objavljeno o Anglira, i ti svoje najbliže opominji. Počeo je pritisak na poslanika, alaihi salatu selam počelo je proganjanje, počelo je pokušaj da se povrate oni koji su primili islam iz toga na čemu su sada ono na čemu su bili, a to jeste nevjerstvo. Tada je poslanik, a.s.a. predložio svojima sahabima nekolicini njih, tačnije 12 muškaraca i 4 žene, da učine hijđaru u abesini. Tada su oni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 učinili seđu zajedno muslimani i mušrici. Priča koja se iz toga izrodila jeste da su mušrici Mekije primili islam. Tada je takva vijest došla u Abesiniju kod ove skupine od koliko muslimana? 16. 16 muslimana. Oni su se vratili u Meku. Našli su ili zatekli su šta su zatekli u Mekiji, to jeste da se ništa nije promijenilo u odnosu nemuslimana prema muslimanima. Nakon toga poslanik salam, naređuje većoj skupini, opet mladića, da učine hijđru u Abesini. Tada se radilo većem broju muslimana, tada se radilo stotini muslimana ili stotinu jednom muslimanu, od čega su bili 82 ili 83 muškarci, a ostalo žene. Kada su došli u Abesini, budući da je poziv se počeo širiti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 Neđašija i Nebitalib. Zatim, kad je stupio Đafer, kaže Neđašija Đaferu, kakva je to vjera s kojom ste vi došli, a zbog koje ste napustili vjeru svojih predaka? Kaže mu Neđašija o kralju i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 Strvinu. Činili smo blud. Bili smo loši komšije. Prekidali smo rodbinske veze. I onaj koji je jači od nas, uzimao je od onoga koji je slabiji. Koliko stvari? Šest, Šest stvari. Kaže, obožavali smo kipove. Jeli smo strvinu. Činili smo blud. Bili smo loši komšije, prekidali smo rodbinske veze i onaj koji je jači od nas uzimao je od donogako je slabi. Ovo je stanje negativno koje spominje Džafer ovom kralju. Kaže dok nam nije došao čovjek kojeg smo poznavali. Njegovo porijeklo, kod kojeg smo poznavali, njegovo porijeklo, njegovu iskrenost Njegov, njegovo povjerenje i poznavali smo njegovu černost. Četiri stvari koje su bile ključne kod omladine tog vremena i ljudi tog vremena kod poslanika Ali Isaratu Selam, da oni prihvate od poslanika Ali Isaratu Veseram njegov poziv. To su iskrenost. To su povjerenje To su porijeklo i to su, i to je uh, četnost. Da bi se spoznali ove stvari, mora proći vremena. Da bi se spoznali ove stvari, mora imati druženja, komunikacije, suživota sa tim insanom. Kada upoznaš čovjeka sa ovim osobinama, onda on bude dobar čovjek.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 uzima od onoga koji je slabiji. Pa kad su spoznali poslanika, alejsa rata sallam, onda su radili ono što je suprotno ovome. Pa kaže eh, Jafer radijallahu anhu, Negashi tako smo činili ili živjeli dok Allah dok nismo upoznali poslanika sallallahu alejsellem koji nas je pozvao da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 Kaimir a 25 vakata. Israimir a 25 vakata. Prije toga se molali 2 ili 3 dana. Aha. Znači, namazi propisano na početku islama, ali nije učinjen obaveznim do 10. godine po hijizili većini historičara. 10. godine po hijizili učinjeno je obaveznim pet dnevnih namaza. Tako da Džafer kaže Ohone Djaši 6. i 7. godine po objavi prije obaveznog pe obaveznosti namaza govori da je to bila osobina njih odnosno da im je naredio poslanik da se nam da obavljaju namaz. Ovdje se kaže ob naredio u smislu propisao Allah najbolje zna. Zato što je došlo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 gospodar tvoj zaista zna da ti obavjaš namaz dvije trećine noći, a prije toga na njenom početku, ja je juhel mu zemil kumil lejla illa kalila, o ti umotani, klanjaj noću osim jednog njenog dijela. Spomenuli smo glavnu, glavne osobine mladića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 Gariben kema BDF et ubal il Islam je počeo kao garib. I vratit se da bude garib. Pa blagoli se garibima. Jel' tako? E, šta su garibi? Tranci.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 jedno od ovih značenja, vidjećemo da je poslanik osalam, rekao u ovom hadisu. Počeo je islam kako? Kao nešto, strano, kao nešto strano ili čudno. Ili kao nešto neobično. I vratit će se da bude strani čudan, pa blagoli se onima koji su šta? Su čudni. jel? Ili neobični. Blagoli se onima koji su čudni ili neobični. To je... Svatan je jezičko ovog hadisa, je tako? E sad mi gledamo, da li ima još negdje, da je poslanik a.s.p. opisao ove garibe? Pa u proširenoj verziji ovog hadisa koju bilježi Imam Ađurri u svojoj knjizi, je li garibi, El Navodi se da je poslanik Selam upitan, nakon što je ovo rekao, ko su ti garibi o Allahov poslaniće, ko su ti neobični ljudi, kaže poslanik a.s. to su oni koji popravljaju kada se ljudi pokvare. To su oni koji popravljaju kada se ljudi pokvare.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 nego da vidimo koja su to svojstva, koja postoje kod omladine, zbog koji zaslužuju da budu uzvrti. I poslije radite montaže. Ja sam želio šta ću. Ne znam raditi, moj paž. Sada ću mi raditi. Sada ću mi raditi. Ne znam, mogu i preznam.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 Propisi. Te tri stvari su bile ono što je odlikovalo ovu omladinu koju je predstavio džajfer radijallahu anhu neđašiji i na način na koji je predstavio džajfer neđašiji. Ova omladina ima svoje uzore i omladina koja ima svoje uzore može biti uzorita omladina. Allah je odabrao poslanika salatu, da ga učini uzorom kao što kaže u suri El-Ahzab, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَتٌ حَسَنَةٌ Vama je u Allahovu poslaniku alaihi salatu wassalam najbolji uzor. Pa je rekao vama, obraćajući se vjernicima, je uzor. U čemu? Uzor u svemu. Za razliku od bilo koga drugog poslanika alaihi salatu wassalam je uzor u tome kako se ponašati prema ljudima u tome, kako prenositi vjeru u tome, kako voditi zajednicu, svejedno bila ta zajednica potlačena ili napredna, kao što je to bilo kasnije u Medijini, kako voditi državu, kako voditi vojsko, kako razumijevati ljude, kako se zaobraćati u porodici, sa ženom, kako sa djecom, kako sa zetovima, kako sa puncem i i tako itd. U čemu je Allahov poslanik alaih salatu wasalam najbolji uzor u svemu tome? Poslanik alaih salatu wasalam je uzor u ovim stvarima, a nama uzvišeni Allah kroz Quran spominje druge uzore. Od mladića koji nam Allah uzvišeni spominje jeste Ibrahim alaih salam kada je imao razgovor sa mušricima govoreći šta će on uraditi sa njihovim ekipovima. Uh, Walaqad <laughs> atayna Ibrahima rushdahu wa kunna min qablu wa kunna bihi alimin, kao što kaže Uzvišeni Allah, zašto se smiješ timbra? Sjeti se Ibrahim kad <laughs> pa smiješ. A uh, najmismo prije toga Ibrahimu dali uh, znanje i znali smo o onome što on radi. Zatim ćemo vidjeti da je Musa alaj salam kada je pozivao svoj narod da najviše koji njemu vjerovao ili koga je slijedio na početku njegove objave jeste bio pa onaj dio stanovništva koji su bili u mladinci. Kaže Uzvišeni Allah u suri Junus: "Wa ma amana bi Musa, ani su povjerovali Musa illaz zurriatu min qawmihi" osim Omladina od njegovog naroda ala khawfi min fir'aun iako su se bojali faraona i malaim i njegove svite Prepoznavanje uzora i istraživanje uzora bude tebi motiv da ti budeš bolji odnosno da stremiš ka tom uzoru Uzor ne mora biti u životu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 Bitnost slijedjenja uzora kod ljudi je garancija za njihov uspjeh, je garancija za njihov nastavak onoga što slijede. Ibrahim a.s. je bio jedan od primjera koji Allah često navodi poslaniku Muhammedu s.a.v. da bi ga učvrstio na pravom putu. I zato mu uzvišenje Allah kaže Inne Ibrahim je bio umme. Ova riječ umme znači imam. Imam u savremenoj terminologiji kaže se lider. Poslanik Alihi sr. 7 je imao za lidera ili za uzor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 Tako da e, kroz čitanje Kur'ana čovjek sebi traži u životu ono što mu treba, ono što treba da, bude, da bude uzor. Ja bih sa ovim danas završio ovo, ovo, ovo predavanje, moleći uzvišeni dolaha džan da nam pokabuli ove naše riječi da noi mi učini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 أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة